Hola, Mariona, què tal, com estàs? Hola, Mateu, molt bé, Bé, molt bé, me n'alegro de veure't aquí. Home. Porto un refredat a sobre. Do, bueno, ja estic, do, estic... do em diguis. <laughs> Tens mocs, do. Ja, ja estic millor. Tu com et trobes? Tu jo bé. Has estat malalta o alguna cosa? Bé, bueno, és d'aquells típics angustipadets. Ah, que... també. Sí, sí, fa dues sàpans estava com una sopa, també. Ah, és veritat, sí, sí, sí, sí. sí, ah, sí, sí, sí. Però bé, bueno pes. Bueno, que és el temps. L'època, l'època. Sí, sí. Això no ens impedeix treballar, eh, que no? No, do. Do. Do. Doncs, do. bueno, què et preguntes avui? A veure, m'has fet oh, una pregunta. Oh, tenia una boníssima i ara se m'ha del cap. Sisplau. Ah, sí, la tinc, la tinc. Vinga. <coughs> vol de matí o vol de nit? Home, sense cap tipus de dubte de matí. Sí, eh? Sí. sí. Matí, em refereixo que proves de so de llevar molt d'hora, eh? Ja, però... però, però proves de... ja, vale, bueno, doncs podem, context... podem anar més enllà i dir una hora, exacte. Clar, posa que si t'has de molt d'hora perquè el bolo és al matí, per tant has d'anar a d'hora, però clar, si aquell clar, dia no però... pots anar a d'hora... Ja et lleves cansat, però en canvi, si és de exemple, nit... M'estàs ficant masses, masses coses, ja. O sigui, bolo de matí o de nit, sense cap mena de dubte de matí. Perquè jo ja em llevo molt d'hora, jo a les 5 i quart ja estic ja, de ja, peu. He o sigui, de fer les proves a les 7. Pues si em, va <ríe> em va per no? mi el bolo a les 9 i a les 12 estic a casa. Per... Meravellós. Pensa que els éssers humans estem fets per anar amb el sol. I sí? m'ho diràs tu que ets pagesa. Sí, sí, tal qual. Per tant, tot el que sigui anar en contra natura, no vull dir que no ho puguem fer, perquè... Ja t'entenc. Però Al no cos, diguem que... Sí. Saps què vull dir? Tens tota la raó. Bueno, no ten. sé, és, un, és un, un pensar que tinc. Llavors, tu què? Coincidim o no? Sí. Ah, benvinguts sí, sí. a Música Vins i altres coses. I també soc de treballar al matí, eh? Estupendo. Estupendo, estupendo, Mariona. Um, clar que sí, treballar al matí, però perquè també la teva feina, tu quan, quan dius que se'n va sol, ja està. Clar, no? clar, bueno, llavors tinc feina al celler, però clar. també és molt més agraït treballar quan hi ha sol, quan hi és de dia... Que no pas ah, que... a 6 de la tarda, que ja és fosca i que... Uf. Tu, penseu, no?, quan esteu a... Uh, uh, quan surt el sol, que tothom diu Ai, que bé, quin solet, sí, sí. quin bon dia, quina alegria, que no sé... Però és que això és la realitat, total, és, el, és, el, és el que ens transmet. Total. Però alhora hi ha gent que és més nocturna. La mar. Que és molt més productiva a la nit. Però jo no, jo no crec que sigui productiu a la nit és a dir, que allargui les hores de sol, és a dir, que jo, que jo a les 10 ja tanqui els ulls i que la mar fins la 1 no els tenqui. Si tanqui uh -huh. o sigui, a hi estem parlant de 3 hores, o sigui, això comparat, vull dir amb les hores de sol, sí. no és res en el sentit que, bueno, potser la mar no és de potser la mar és de, de, de llevar-se uh, més tard, però en el fons no crec que aquest tipus de gent produeixin igual a les 12 del matí que a les 12 de la nit Com, eh, o sigui, ella potser el seu màxim rendiment és a les 12 i jo és a les 9 ja yeah. però, però és de dia, hi ha sol yeah, yeah, hi ha yeah, un yeah. tipus, bueno crec, eh? no ser, sé pot ser, pot per exemple jo quan estudiava a la Boní sí. estudiava molt millor després de sopar o a la nit o abans de sopar o sigui que és interval d'hores que al matí o a la tarda ja, però que a les 12 del migdia sí a, perquè, a les 11. Perquè fa bon dia no em no venia gens de gust estar-me tancada dins d'estudiar. Saps? Es posa que també ja. la feina, depèn del, del... És que, clar, potser també sou persones de d'oci, de sortir al carrer. Clar, clar. clar jo, jo sóc més d'estar tancat, clar. això és veritat. Això Llavors, també és un altre factor, clar. Tan me fot si plou, si neve, si fa sol, que jo al matí estic... Eh... Estic tancat, saps? Ja, ja, ja. Entenc, entenc el que vols dir, que si veus el sol i dius ui, ui, no, no, he de sortir. Clar, has de sortir, per favor. Però, per exemple, si és a les 9 del matí o a les 10 o a les 11 del matí i plou i està gris, llavors sí que estudies bé. Perquè, clar, ho has No, provat. tampoc, eh? Però tinc energia, al cos, com per estar asseguda a una cadira concentrada. Saps? Però què destines l'energia, doncs? No, no ho sé, no ho sé. O sigui, si sé, has d'estudiar... Oh. Vull dir, estudiar desgasta, no, també? Sí, però t'has d'estar quiet. Però del cap. Tu ets, que ets que més física. No sóc, sí, sí. Tu ets de gamberra, garrula. Ja. Basta, <laughs> pagesa. Eh. Podríem seguir, eh, tot el dia. <laughs> tractor, bueno. tractor. Tractor, sí, ai oh, Déu meu. Tros de fusta. En fi... <laughs> Ah. Bueno, comencem, no? Que si bueno, no, aquí no. Bueno, sí, va. Bueno, mos, doncs això, jo sóc més de matí, tots més de nit, doncs pues mira, cada uno conloçó jo. Però que et, et diré una cosa, que el món està pensat pel sol, eh? Total, total. Però Crec. jo et dic, jo, per fer feines a la vinya, treballo, bueno, a la vinya ara, òbviament, oh, ah, vinya és de és això, això és, és, més, de és més físic, no? Però treballo molt al matí, a la vinya. Ah, I a l'estiu també, eh? Clar, clar, clar. Que a la tarda. Perquè per començar també fa més calor a la tarda, bueno. Sí, sí, sí. sí. Perfecte. Curiós, sí. Això és el digne d'estudi. Ja buscaré sí, sí. si algú ha fet algun doctorat o... Bé, bueno, avui començo jo i et bé. els cinc elements més comuns... Bé, bueno, ja veieu que tinc una peu nasal, però bueno... Do. Us hi poseu, us aguanteu avui, mira. Em sap greu, ja, ja, ja intentaré vocalitzar. Els cinc elements més comuns que trobem en una partitura de teatre musical. I és que fa centenars d'anys es mm. va idear un mecanisme per enregistrar la música. Okay. I era a través de l'escriptura. És a dir... Qui ho va idear, això? Buah, això no t'ho puc ni perquè contestar perquè... Perquè és molt heavy. Perquè no ho sé, és I, un llenguatge. Quin no, És desenvolupar no, un llenguatge. Ah, sí, sí, sí, és així. Curiós. De fet, és un dels llenguatges més complexos, per no dir el més complex. Bé... Bueno, Després ja et un filòleg i et, et comença a dir que el xino, no sé què. Però certament hi ha un professor de música que vaig tenir a la l'ASMUC que deia que era el més complex i, i ho argumentava dient que és l'únic llenguatge del món mm? que et diu l'alçada, la velocitat i Uau, és la, en la manera en què has de pronunciar una cosa. No hi ha cap llenguatge parlat que et digui a quina velocitat no. has de parlar. No, perquè tu lleges un llibre tu lleges un llibre al teu i, i ritme i al eh? teu gust i al teu... A mi la música no, la música té un tempo, té una alçada té una tonalitat ah, i té oh, això, la velocitat i un, i un ritme d'accentuació evidentment que tenim l'accentuació en les paraules per donar un significat a sí. un altre però no és tan ni la meitat de complex que el de la música, sí. que tens tas, titis tresets, yeah, eh, silencis yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. vull dir que hi ha molta més informació en aquest sí, sentit bé, eh? Llavors, bueno, si sí, al xino amb, amb un símbol et diuen que l'ànima de no sé què, no sé quantos, sí? És yeah, molt yeah, més... Yeah, yeah. És aquell, tipo... Però bueno, la no, música no, sí, sí. ens sembla molt obvi, però és molt complex. Tot el que fa centenars d'anys es, es va desenvolupar aquesta manera d'escriure partitures no? a través de, de l'escriptura i això permetia doncs, enregistrar-la, en certa clar, manera, i clar. ara tenim partitures no perdés, de, no? de Mozart i Beethoven, que no estan gravades en àudio, ah. perquè no, pot, no, heu, ja. no existia. La manera de gravar una partitura, una música, perdó, era a través de l'escriptura. I les podem reproduir perquè estan al mil·límetre. O sigui, Clar. ells volien o sigui, gravar allò perquè quedés que per la història de la manera més representativa possible. Ah. Uh, i llavors Precisa, ho havien no? d'escriure de, de, tot i esforçant, i aquí el pedal ha de fer això, i aquí no sé què i aquí. i, i realment t'agafes una partitura mira, quin en tens una ja, ja, bueno, és, és que és, que és clar, està eh? ple de línies i, i, i... mare deus senyor Basta, tens... bueno, això perquè és un llibre d'estudi i tens la digitació la, quin, la digitació, en quin dit has de tocar aquella nota ah, en el del piano o llavors n'hi ha per cada... Bueno, cada instrument té la seva digitació, sí, sí, llavors vale. hi ha llibres d'estudi de violí, possiblement també tens la, els arcs, si és endins o enfora. Ah, sí, eh, t'ho posen? Sí. Uau! Si és un trianglet avall, ara, ara, ara vaig de memòria, bueno, sé que si és un trianglet avall i, o un quadrat amunt és un o l'altre, saps? Uau! I llavors, segons... Eh, perquè són d'estudi, estan Clar. fets perquè estudis... Llavors, una partitura... Que és un Sí. Llavors, la partitura d'un compositor, d'un tema, que tal, possiblement no et fiquin els arcs. Yeah. Però els haguis de ficar tu quan te l'estudis. A veure quin va millor, quin creus que... Quin sona millor. Bueno, o, és... o quin... Sí, suposo... Jo no he estudiat corda, eh, mai, ni viu li però, però hi ha una manera de, de desenvolupar la millor manera de tocar una peça. Ai, Evidentment, el, el, el piano jo puc tocar el, jo puc tocar com vulgui, jo puc tocar amb un dit. ja. Yeah. Puc tocar totes les notes amb un dit, però u uh, no arribaré per la velocitat, no, no puc anar tic-tic amb un, amb <laughs> un, un dit. sol dit, llavors en cinc, llavors toca com tu vulguis. Yeah. Hi ha pianistes que tenen una tècnica que diuen que són, és una tècnica desastrosa perquè només fan servir tres dits. Ho invento, jo què sé. Vale. Eh, però toquen, poden arribar a tocar pràcticament moltes coses. Però clar, després de tants anys de tocar el piano doncs es desenvolupen tècniques on utilitzar el cindis d'una manera clar. concreta, d'un giro per sota. Quan fas tres, les tres primeres notes, no, el dit 1, diguem que ara perquè no en veieu, però la mà doncs, tens el polze, és el dit 1, l'índex és el dit 2 i conseqüentment no, el 3, el 4 i el 5. Eh, llavors doncs, hi ha la manera de canviar, després de tocar el dit 3 doncs passes per sota no ja. pots passar per sobre. Bueno, és tot Va, un, és una història. És un tipus d'estudi de, de, de tècnica que vas desenvolupant i això et permet tenir una tècnica més alta Clar. i et permet tocar peces més difícils. Clar. Etcètera, etcètera, etcètera. Mm -hmm. etcètera. Igual amb el violí, igual amb el saps. Però sacso, en, en aquests trompeta. llibres, llavors, en el cas del piano, sí que et fa la digi... En aquests en que cinc... són d'estudis, hi ha algú... Uh, uh, t'apunten als numerets. Però amb els cinc dits, et contemplen els cinc dits. sí. Els 5 dits, evidentment, potser et fiquen una nota només a dalt, un fiquen un 4, que et diu, aquí has tocar-ho un 4, si no, vale. a la propera no arribaràs. No arribaràs Però no et, fiquen, no et fiquen cada nota quin, quin dit. Ja, quan ets petit, Quan ets petit... Mm -hmm normalment la professora o professor et posa tots els dits. Els dits que has d'anar a tocar. I llavors vas mirant dits vale. i vas relacionant dits amb la nota i aprens a llegir dits, nota, vale. dits, nota. Et van treure els dits, et amb les notes, llavors hi ha un salt, llavors aquell salt l'has de dir, vale, com ho puc fer? Puc... Arribo un 4 poso un 4. Ah, ah no sí, arribo amb un 5. És una altra un cosa, eh? Així, bueno, a part de les notes... Clara Clar, clar. És que la te... Com toco aquestes notes, clar. El piano és vista, uïda, mans... Clar, clar. peus, colum, clar, clar. columna vertebral, perquè estàs assegut i has de, moure, mm -hmm. has de... És tot el cos, no? I, fi, vull dir que és, i tots els sentits. I llavors, quan domines vista, uïda, dits, cos, eh, tal, emoció, o sí sigui, sentiment, clar. que és com interpretes tu clar, aquella, aquella idea, partitura. No? No? Bueno, m'estic anant aquí per los terros de Hueda, però està molt bé el debat. Llavors, els cinc elements que trobem en una partitura... Sí. De teatre musical, ho he volgut especificar més al meu sector, al meu nicho, en el, meu, en, el meu, en el que jo em dedico, perquè, clar, amb una partitura de Mozart vos pues, trobem mil coses, no? Trinos, legatos, no sé què, perquè és el que dèiem. Està tot, tot, tot, tot, tot escrit, perquè no existia la gravació. Avui en dia tenim la sort de que des de fa més de cent anys es poden gravar clar. amb àudio. I què ha passat, i què passarà, i què seguirà passant? Evidentment, l'escriptura quedarà per sempre, eh? Però, però, bueno, si vols una partitura de, de la Rosalia, doncs no existeix. Yeah. O sigui, literalment no existeix, perquè aquesta dona es, escriurà a casa seva, apuntarà la seva lletra, no sé llavors utilitzarà l'ordinador per gravar-se. Sí, I allò és la partitura, punto. I és una cosa, vis, pot ser visual en un, en un programa, com el que veus aquí, de freqüències dones o, o, o, o midis o coses... Mm -hmm i allà si decideix escriure la partitura l'escriurà, però a, per exemple, com escrius una partitura amb un so de sintetitzador yeah, no? s'ha de desenvolupar és com, ff, val la pena desenvolupar yeah. una tècnica d'escriptura manual amb un so... Yeah. Pues no sé si val la pena si aquest so sintetitzador Uh, o sigui, s'han fet moltes moltes partitures i la música contemporània inclou sorolls, inclou efectes, inclou moltes coses mm -hmm. i no són partitures que no semblen res a les partitures clàssiques, eh? yeah. res o sigui, veus símbols que jo ni... ho has d'estudiar, <risos> o sigui, és una, és una, altra, una altra moguda eh? però amb la música popular i moderna evidentment que la majoria de coses seran entonades en un tempo i que per tant podrem plasmar en una partitura tradicional mm -hmm. però moltes altres coses efectes que, que pots ficar o, o, o sintetitzadors que prou feines identifiques quina nota és allò i és bàsicament ja. un efecte una textura, allò no es pot plasmar, per tant és, no, no s'acaba plasmant una partitura mai d'aquests autors més enllà que vulguis fer un arranjament de piano perquè el nen o la nena vulgui ja. tocar aquella cançó amb el piano i, i s'acompanyi acústicament al piano Bé, clar, clar, clar. És, és, és per posar un exemple clar, si llavors la Rosalia vol a una guitarra clar, la... li farà la partitura per la guitarra bueno, no? és que una cançó popular acostuma a tenir molts més instruments és com una orquestra sinfònica no? No, potser no tan gran, però les partitures d'orquestra sinfònica tenen la part de piano la part de viola, la part de trompeta, la part de contrabaix totes sí. les parts un disc de la Rosalia hauria de tenir bueno, uh, hauria de tenir pues, el, si hi ha teclats bueno, quants teclats hi ha, perquè hi ha diferents sons de teclats hi ha bateria o percussió hi ha guitarra, hi ha baix, hi ha efectes pues, yeah. cada part tindria la seva partitura que allò claro. sumat i tocat alhora, sonaria yeah. bueno, es fa estrany no? normalment es fan les partitures actualment, és com les de teatre musical el, tu vas a veure l'espectacle i sona tota la banda i quan vas a comprar la partitura per uh -huh. aprendre la casa o tocar-te, és un, una reducció a piano i les veus. Vale. Per acompanyar-te amb els acords. i en els acords, i a la partitura de piano, pots tocar la guitarra els acords, etc etc. Però no et fiquen mai la partitura de violí. Ja. Yeah. Perquè no és... És un acompanyament, el violí és com un arranjament. Ja. Yeah. Si vols aprendre a tocar el violí, no toquis una part de teatre, música. Vull dir, apren a tocar clar, clar. partitures de violí i fetes per aprendre bueno, a tocar el violí. Per el violí. Bé, definitiva, els cinc elements que trobem sí. en una partitura són, el primer és el títol, evidentment, eh, trobem en una partitura de teatre musical, el títol de la cançó amb un subtítol que és el nom de l'espectacle musical. Vale. Per exemple, Com m'agrada el Nadal, del musical Arrels, musical. Tot, si les partitures tot es porten, de quin musical són? Sota? Uh, si és de teatre musical, sí, hauria okay. de... Per què? Perquè formen part d'un PAC. No, no és una cançó una suelta. Si és una peça sola, doncs no hauria, però estem parlant del de, sector de teatre musical, per tant, Bé. títol, subtítol de qui és l'obra. I llavors hi ha l'autoria. Tot això és el text que veus al principi de tot. Vale? Que jo aquí al final us posaré unes partitures una, uns exemples, veus? Títol, subtítol, ah, sí. llavors, música i lletra, en aquest cas fos d'en Mateu Pere Miquel, que és una cançó que he fet jo, i uh, el primer text musical, això seria la part de títol i subtítol i autoria. Sí, ara, segueixo. Uh, el segon punt, el tempo i els feelings. Què és això? Abans de començar la partitura et diu a quin tempo està feta. Vale. I et posa el símbol de la, de la nota que es vol representar poden ser negres, poden ser corxeres, poden ser blanques, poden ser rodones. Normalment negres, perquè és com l'estandarditzada a l'hora de parlar en quin temps estem tractant. A quina velocitat va aquesta cançó? A quin temps està? Va, va 120 la negra. Normalment és la negra. Però què 120 la negra? A dius això i... Ja eh, què et sembla, és que ja estic... Massa... <ríe> 120 és 120 BPMs la negra, al compàs. Què vull dir? Que BPM són bits per minut. D'acord. Vale. Per tant, 120 bits per minut. D'acord. Vale. Cada minut sonaran 120 d'aquests. Per tant, això és la velocitat de la cançó. D'acord. Vale. Sí? Vale. És molt internacional, queda molt fixat. BPM és bits per minut. Vale. A quant va la cançó? A 120 la negra. Això, ara no sé si estic fent 120 o no, eh? però bueno, aproximadament... Que la negra això. és la nota més curta? No, la nota més curta és, és, és pràcticament infinit. Tu pots anar ampliant, però dintre d'uns paràmetres tenim la rodona, que són quatre negres. Dos, tres, quatre. Rodona, rodona. La blanca seria 1, dos. Blanca, blanca. La negra seria negra, negra, negra. Això vale. seria el que ens marcaria el bit si a la partitura veiem que és negra igual a 120. Vale. Si veiem que és blanca igual a 120, això vol dir que són blanques. Per tant les negres com serien? Se Negre, neg, negre, negre, negre, negre, negre, negregre. Llavors més enllà de les negres, ja farem un, un, un capítol sí. especial d'això. De després sí. de, de les negres tenim cortxeres. Sí. tot això ho has fet al col·le, eh? no me jodes, eh, Mario, no? Sí, Mateu, però fa 15 anys, saps? És es que no està ben explicada, no, la música al no. col·le no està ben explicada. No, amb la flauta dolça. Que menys que digui, la amb la fàcil flauta dolça. dolça, fiqueu que ukeleles, home. Clar, fiqueu què ho va dir l'altre faquing... dia? Ukeleles, xilòfons bé, percussió, guitarretes... Clar, Ota, que... flauta dolça, és matar la flauta dolça. Sou uns a les escoles i al sistema educatiu musical d'aquest país. En fi... Ah. Total, que tenim aquesta indicació de la velocitat, d'acord? Vale. Vale? I el feeling. El feeling és una paraula anglosaxona que uh, vol dir, doncs, uh, feel, vol dir <laughs> a feeling. I got a feeling. Tinc un presentiment, tinc un sentiment, tinc una emoció, tinc un... Sí? Vale. Això és el feeling. Vale. Llavors per denominar un estil, una manera de tocar a les partitures anglosaxones, els americans van establir una manera. A l'igual que els italians deien alegro, sí. eh, presto, alegretto, o, uh, no, a veure qui més... Eh, moderato, no. Sí, moderato, oh, sí? Oh, que són les velocitats. Uh -huh. Clar, és que moderat o alegre tot això et un, un, uns verems de velocitat, que és el que acabem de, de limitar nosaltres del 120 la negra. Vale. El feeling, i, i diguem que l'alegreto la, o l'alegro t'agafava les dos coses, perquè per ells, pels italians, era com alegria contenia una velocitat, però no, no té perquè una cosa alegre ser ràpida. Ja. Yeah. En el meu entendre, o yeah. en l'entendre dels americans, sí? Ja. Yeah. Pot ser ràpida o pot ser trista. Saps què vull dir? Sí, sí, sí. En el sentit que es barrejava, no, no s'acabava d'això. Evidentment, hi havia molts matisos que s'havien d'explicar de i, i, i, i argumentar. Jo ara aquí, en aquesta partitura clàssica que tinc aquí d'estudi, allegro manontropo. Veus? Oh, Bueno, ara, ara no sé ben bé jo, és que la música clàssica... Allegro Manon Tropo. Però és com... Uh, no sé exactament què vol dir, ho buscaré. A veure, fem una pausa, busco. Vale, vale, ja sóc aquí. Allegro Manon Tropo literalment vol dir... Alegre pero no demasiado, veus? O sigui, clar, entrem en un... O sigui, és I molt què ves... vol dir, no demasiado? Clar, fins que es va decretar el sistema de 120 la negra, doncs això és així. No? Però alegre, no demasiado, doncs pues bueno... Un objectiu al final. Sí, exacte, bueno, la música cada sent eh? Però ehm, llavors, el feeling, lo que et diu a les partitures eh, nord-americanes, sobretot, perquè s'ho van inventar ells, és... Ehm, Uh, per exemple, aquí en una partitura que us ensenyarem, que és la de Com m'agrada el Nadal, hi ha un moment en què posa Hip-hop, backbeat, feel. I si et fico això, bueno, evidentment has d'haver tocat moltes partitures clar, per clar. entendre més o sí, menys. Però això... si tu fiques hip-hop, Tu ja, tu ja tens un, un background, tu ja yeah. tens un... Ah, d'acord, vale, bueno, més o menys ja sé què vol dir vale. hip-hop, no? Yeah. Quin, quin ritme hi ha, quin, quina, quina sensació tinc, quina, què he de transmetre. Mm. Tots aquestes, aquests feelings es poden ficar, per exemple, gentle and warm, que vol dir càlid i gentil. Yeah. Normalment això va associat a uns tempos més lents, molt més, eh, no? més moderats. Ja. Yeah. I, I llavors doncs, vol dir això, no calidesa, vol dir com suavitat, vol dir com... Normalment també s'associa amb, amb, amb unes eh, frases melòdiques molt solemnes en els greus del Elegancia. piano. Alegància. Alegància, exacte. Llavors, bueno, tot va lligar tempo feeling, sí?, i, i que t'ajuden a identificar de quina manera hem de tocar, interpretar aquella cançó. Vale. Bé, el següent, perquè això moment, pot ser infinit. Perdona, i això va, va escrit al llarg de la partitura? Això normalment et posa al principi de la partitura, sí. vale? i si en algun moment aquell feeling o aquell tempo ha de canviar, t'ho tornen, tornen a posar. Vale. De fica 120, i llavors al cap d'un altre passatge de la partitura potser fica 150, vol dir vale. que anem més ràpid i potser abans d'arribar a aquest 150 estic accelerant-ho. Eh, i ara mira, ja he accelerat i arribo a 150. Vale. En unes partitures populars, la majoria d'elles no canvien el tempo. Últimamente les cançons no canvien el tempo. Fixa, la Rosalía no canvia mai un tempo d'una cançó, yeah. perquè és també una manera de eh, de mantenir un, un beat, de mantenir un pulse, una pulsació amb l'objectiu amb què estan construïdes aquestes cançons són per fer ballar, per fer tenir un ritme constant. Durarà, la cançó durarà tres minuts, per tant, si canvies gaire el tempo, faràs paraboja clar, la clar, gent. Clar, clar, clar. Llavors et venen els de Queen i et fan una cançó de nou minuts o no sé quants, els rap, bohemian rapsos sí. pues de... Però clar que et canvien el tempo, fixa-t'hi. Sí. La intros és diferent que després, que després torna un canvi de tempo, un canvi de ton, un canvi no sé sí, què, canvi de això. feeling... És tot, És una bogeria... Sí. Bueno, era també un altre tipus d'experiment, etc etc etc. Llavors, bueno, les, les partitures clàssiques en, ex, són més llargues i tenen aquesta experimentació de canvis i de, i de propostes més, més enriquidores, per dir-ho jo no vull que la Rosalia no sigui enriquidora. La, la Rosalia no fa un tema de 10 minuts o de 15 minuts amb diferents eh, tempos i diferents feelings, sinó que fa un disc amb clar, diferents tempos i diferents feelings. feelings. Clar, Punto, Fins. ja està. No, clar. no, és que no hi ha més. Clar, clar. Sí? Vale. <coughs> Bé. Uh, i això llavors el tercer serien els acords i la melodia, típic pues, bueno, tenim la melodia, que és uh, lo principal, que són les notes on marquen pel, pel rima i, tal. i a sobre tenim els acords que són els típics acords de guitarra que et pots arribar a conèixer tu a, a, al llibre d'Esplay sí? sí. punto, seran més complexos o, me, o més simples però són acords i ja està Clar. normalment amb, amb el sistema anglosaxó, que són de lletres des de la A fins a la G Fins a la, mm -hmm. fins a la G, correcte a, B, eh, De la al sol Sí? Sí I, ja està. I, I això és el que et vas trobant Més difícil o més, o més fàcil Però et vas trobant amb això uh, La quarta seria la lletra de la cançó que la En una partitura de teatre musical Evidentment doncs, també tenim la lletra de fet, duna partitura de teatre musical és com s'hauria d'escriure la majoria de partitures de música popular, perquè són els únics, és l'únic sector, m'atreveria a dir, que ha plasmat lo que sona en partitura. Potser perquè la majoria de cançons de teatre musical doncs, són unes orquestracions més tradicionals, piano, guitarra, baix, bateria, yeah. punto, no, no, no, es, no es compliquen a fer... Vull dir, no es compliquen, és el seu estil. Eh, evidentment que hi ha altres experiments i tal, però la majoria de cançons funcionen amb una orquestració modern o clàssica, per dir-ho així, i totes tradueixen perquè són... Eh, perquè necessiten la partitura perquè és eh, per estudiar-ho, per, sí. per, per reflectir-ho, etc etc etcètera, etcètera, perquè són, els intèrprets canvien. Quan un intèrpret canvia... O sigui, no hi ha ningú més al món que canti les cançons de la Rosalía, punt. Però, en canvi, un espectacle de teatre musical pot passar perllà allà 10 actors Clar. fent el mateix paper. S'han d'estudiar una partitura original, Clar. Sí, llavors es fan les partitures originals i per tant per mi és, els, és la música, és el sector que s'acosta més, o sigui que és més semblant a la música popular, diguem que és música popular, i que, és, i que han plasmat tot en partitura per tant, si un artista com la Rosalie, la Kate T. Perry, la Lady Gaga o el que sigui, hagués de fer una partitura la partitura s'assemblaria molt a una partitura de teatre musical sí? vale. llavors tindríem la lletra de la cançó sota de la melodia. Xim-pum, ja està. Va. Veiem aquí la, part... la melodia i a sota la lletra de la cançó. Sí? És eh, fonamental, vaja, que hi hagi, vale. eh, que hi hagi la, la lletra, vale. si no... I l'últim punt, el número 5, els textos parlats en una cançó, que és una de les característiques clau del teatre musical. Mm. Eh, amb els espectacles de teatre musical hi ha moments on no es canta, sinó que es parla, es recita. Llavors apareixen eh, moments a la partitura que no són notes, sinó que són X. Com pots veure aquí, ja ho veureu en la partitura, són petites X ah. marcades en, en els llocs on haurien d'anar les notes. Això vol dir, aquestes petites X, vol dir que és a dir, el que veiem, el que està veient la Mariona és un, un compàs sí. amb vuit corxeres però en lloc de ser pilotetes negres que van a una nota, són X que van en els forats de les notes Aquestes X vol dir que l'artista, l'intèrpret, no necessita entonar Sí? Vale. Però llavors perquè què hi són aquestes notes? I són perquè, si haguessis d'entonar serien aquestes notes però jo vale. podria escriure les X sempre al mateix lloc X, x, x, vale. sense, sense altures ja yeah. sí? sí. sense les alçades però si hi hagués d'haver alguna nota serien aquestes Val? vale. i això vale. vol dir que uh, l'artista va cantant fixa, no? El, els compassos anteriors ve cantant una melodia sí. bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, i de cop comença a dir aquesta frase sense entonar vale. simplement dient-la amb el ritme que li correspon, és a dir ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti titi, titi, titi, tres i ti-ta tres i sí, tot ha de ser el mateix ritme però, ja concordi, no? però no cal no cal que afini les notes, no cal és un, un, una manera d'espeach, de, de és a dir, de parlar sí, no, canta, parla. no canta, parla exacte aperto. i això és la característica del teatre musical, perquè hi ha cançó, hi ha text, tot mesclat etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha diferents maneres de trobar-se aquest últim punt de, de, de la parla, que és amb el ritme, com us he dit, amb les corxeres, o bé amb un compàs que, que hi ha llibertat rítmica. És a dir, tu has de dir aquesta frase d'aquí, però no però és igual, fica-la com vulguis, rítmicament. Per exemple, vale. aquí tenim l'exemple del com m'agrada el Nadal, tenim a la mare que va cantant... I que hi un moment... Ja està cantant, no? I diu... Us posaré pollastre rebussat i precuinat i evitaré passar-me hores a la cuina amb el collons de caldo casolà. Tot això s'ha afinat i de cop a partir del casolà diu... Perquè després el meu cunyat em digui que estava bo però que li ha faltat menjar-se. Tot això va a tempo però sense nota. I a partir del menjar-se és... Alguna llagosta de veritat. La mare que et va... Mira, el dia que em convidis tu a casa teva, aquesta frase que acabo de dir... No necessàriament l'ha de dir amb un tempo. Vale. Ho ha de dir com ella vulgui, dintre de quatre compassos. D'acord. Vale. I això s'escriu d'aquesta doncs, manera. Bàsic, bàsicament no s'escriu. Fiques barres, és l'ashbars que se'n diu. I eh? perquè no estan buits els compassos, doncs. Què vols dir que Ah, perquè són... Bé, bueno, jo fico-vos l'ashbars, que vol dir que hi passen coses, vale. però que no s'escriuen. Se sobreénn que bueno, se sobreentn. S'entén se que si hi ha un text s'ha de dir i amb un slash bar, marques que s'ha de dir durant tot aquest temps. Leslash vale. bar es posa en les partitures de jazz quan han d'improvisar. A, ah, vale. Sí quan tu tens una partitura de jazz davant tindràs un compàs on representi has d'improvisar aquell mm -hmm. compàs tindràs un compàs amb slash bars per tant, ba si és un compàs de 4 a 4 4 barres transversals que t'ocuparan tot el compàs i a sobre del compàs un acord que dirà, vale, aquest compàs és l'acord de m'ho invento, mi, sèptima doncs el músic ha de tocar sobre l'harmonia de mi, sèptima el que li doni la gana, amb el ritme que li doni la gana vale durant aquell compàs. Vale. Si et marquessin una melodia, estaries limitat a fer allò. Vale, vale. Però si et fiquen slash bars, has de fer el que vulguis. Vale. Per tant, això és una manera de representar que has de fer el que vulguis, però, però ojo, tens aquí, no? que tens unes lletres per dir. Claro. Tens una, una sí, no lletre. No pots dir el que vulguis. <laughs> si que tens unes lletres, ara, el ritme i oh, l'entonació no. i tot, vale, pots fer vale. el que vulguis, sí. Vull dir, no cantat, sinó parlat. I quan decideixes i com decideixes que anar aquí buadavi sense cap melodia i a baix. Vale. A dalt, sí. Bona pregunta. Això és depèn de la creativitat del compositor, és a dir, jo per exemple, quin aquesta cançó del com m'agrada el Nadal de de Rels al musical, doncs vaig teníem l'Alan que li agradava molt el Nadal. Llavors jo volia que en aquella cançó hi hagués com la contrapartida de que no li agradés gens al Nadal. Vale. vale. I vai pensar a no li agrada el Nadal o alguna part del Nadal, vale posa pues la mare perquè li toca cuinar, perquè li toca no sé què. Vale. Llavors, anar composant tot això, arriba un punt en què dic, vale, hi ha d'haver això, mentre es vas creant, eh? no, no, no és que vale, vale. ho tingués molt... O sigui, no, no, o sigui, vas creant i et van venint idees. En algun moment donat et penses, vale, hi ha d'haver un moment en què la mare es posi histèrica, ah, estic cansada ja de no sé què, i, i que sigui molt còmic de... de Calalan l'Alan la faci com callar mirant al públic mm. i demanant perdó. perdó vull dir que allò ve la, la idea al cap llavors clar, com passes d'una un, emoció a una altra clar. quan estan cantant una cançó no? el vale, pues, que em ve al cap primer és vale, vinc cantant, vinc cantant, tot és suau tot és bonic, no sé què, i es van filant, la mare es van filant ella mateixa bu, bu, bu, bu, i acaba cridant clar. llavors la transformació, el pas entre cantar i cridar parla i acaba cridant i, i acaba fent aquest creixendo de, de, de sensació no? uh, vocal, per dir-ho així llavors en la partitura queda reflectida doncs, com ve la melodia cantada arriba un punt en què és parlada comença a pujar el volum i llavors acaba sent com cridat i, o, o, o dient-ho així vacilat Clar, i com que crida ja, ja no, segueix el, no segueix res ja no entona és, és, a partir d'aquí creuetes perquè simbolitzen aquesta manera de parlar Uh, i no entonada i, i més endavant doncs, llibertat de, de ritme també i llavors és com d'anar trencant la cançó. És a dir, vas cantant, després no cantes però ho fas amb ritme, i després no cantes i ni ritme. Vale. I això és com una manera de, de construcció de la melodia que et porta a un estat d'estrès de, de, de perquè també es, es, es vol el personatge tingui un però estat de... Sufocant. Exacte. I llavors, fins que arriba al clímax i, i, i l'Alan, el, el fill, doncs la fa callar i, se, i torna a arrencar la cançó, com m'agrada... I és un punt que trenca i, és, i realment és molt còmic és, és, vaig és intenta, xulíssim vaig intentar buscar això i realment crec que ha quedat sí, sí, superbé i res, ja està, molt aquesta bé. és l'explicació d'aquests punts i que podeu veure el vídeo en directe, oh, per favor, mireu-lo, és meravellós que és estupendo Sí, sí. Pues molt ja bé, molt interessant Mariona, això i ara... de les partitures és tot un món eh? és tot un món, ja farem més capítols de sí, partitures per perquè són realment interessants molt bé i tu què ens portes, Mariona? Mira, jo com que ara venen les festes de Nadal i es d'estar aquí amb polletes d'escomós per brindar Home, i per menjar el rostí. ens encanta el Nadal. I ens encanta el Nadal. <ríe> I hi ha molta feina, eh? perquè, clar, tothom vol ampolles de vi. Um, porto diferents mètodes d'elaboració de vins escumosos. Estupendo. Vale. Doncs vinga, anem nota. Venga. Tenim el més convencional d'aquí d'Espanya, és el mètode tradicional, ¿vale? que és el que fem servir casa, a casa meva. Molt bé. A part de l'ancestral, eh? si l'ancestral queda en, un altre punt de, en una altra història, ¿vale? que això ja ho vaig explicar un dia, la diferència entre l'ancestral i el mètode tradicional, són, la diferència és que la tradicional té dues fermentacions i l'ancestral només en té una. Estupendo. ¿vale? Per això, aquest l'apartem. Ara anem al... Mètode tradicional per fer un escumós més, um, el que dèiem aquell dia, producte més homogeni, amb alguna cosa més més finet, més afinat. Molt bé. Vale? Llavors, mètode tradicional. Primer pas. Agafem el most del raïm, sí? el fermentem dins una tina uh -huh. i obtenim el vi. Meravellós, meravilla. Llavors agafem una ampolla d'escumós, de, de una de ampolla de cava, i afegim el vi, llevats i sucre. Hem de provocar la segona formatació per obtenir gas. Perquè si no, no tindríem el gas si l'embotelléssim directament. Vale? De manera que tu tapes aquesta ampolla amb tots aquests tres elements, sucre, vi i llevats. Els llevats mengen el sucre, produeixen alcohol i gas. I llavors es moren dins l'ampolla. Vale? Llavors, aquí tenim el gas. Mètode 1, mètode tradicional. Vale. Vale. Aquí el paper li toca altres. Vale. Um, què passa? Que En el moment que tu estàs afegint llevats i sucre estàs com, és el que he dit, estàs fent, estàs fent un producte una mica artificial en si perquè estàs provocant la segona fermentació. Vale? Ara està una mica així en, en auge fent proves en comptes d'utilitzar sucre, utilitzar most propi del raïm mm. per provocar aquesta segona fermentació i no utilitzar un product, un, el sucre un producte quiòmica més sintètic i refinat i afinat i Bé, vale. que Això també és molt interessant. Però s'ha d'acabar de afinar, perquè cada, cada most té una concentració de sucre diferent. Bé, és tota una història també. Bé, aquest és el mètode tradicional o mètode champampmpais, que és, ve de la Xampanya,Regió vitícola de França. 11 <ríe> Que esperem que perdin. Oh oh, oh. oh. Ara, ara, ara la gent que ho escol ja sabrà... Ja, ja, ja sabrà qui si guanya. Si ha guanyat perdut, però jo espero que França... Bueno, s'enfonsi en la misèria. Oh, oh, oh el, país, el país també, eh? Oh. Em cau massa bé, no? Oh! <laughs> si són meravellosos amb el vi. Els francesos? Home. Sí, bueno, el vi molt bé, però la resta de coses són una cosa de... de... Que no, que van desobrats, tio. Fuera, fuera. Van desobrats, aquí es pensa que aquí sí, els espanyols... Sí, però avui un quals, de França. Els espanyols som, som, som uh, com es diu, uh, tot, tot uh, faràndula. faràndula. O és espanyols són faràndula. Bueno, bueno, però ens tracten com micos, no, no, no. Vale, va. Segon mètode. Segon. Per obtenir vies comú. Vinga. Mètode xermat o gran bas. Vinga, tu, vale? tu, tu dir diràs. Uau. Tu... <laughs> wow. Hi. Vale, s'agafa primera fermentació most vi, sí, tenem el vi en una tina, o sigui, dipòsit gros de vi sí, tina, desinoxidable i dins del mateix vi del mateix dipòsit s'hi afegeix llevats i sucre i la segona fermentació es fa dins del dipòsit vale? i dius, però el gas marxa llavors és el que estava pensant <ríe> estava pensant, Mariona, no pot ser <ríe> si m'acabes de dir que l'ampolla es conserva <ríe> ah. Doncs en aquest mètode el que fan és embotellan aquest producte sota pressió. Juguen amb la pressió d'embotellat. Què passa? Que llavors, com que l'embotellan sota pressió, dins l'ampolla aconsegueixen la pressió pel gas. Sí? Wow. No. Merudo, Dios. Vai quedar merudo, Dios. Aquest és, és un, un mètode bastant curiós perquè dius si l'embotelles, o sigui, si fas la fermentació dins del dipòsit, però jo entenc que aquest dipòsit deu estar controlat amb, per pressions, saps? O sigui, deu tenir vàlvules de pressió, llavors l'embotelles també regulant la pressió. Vale, vale, vale. Saps? Vull que no, no arribes a perdre tot el... Tot el gas. Ara que parles de, de pressió, pressió, eh? Pressió. Tinc una pregunta. Si porto una ampolla de vi a l'avió, es peta? Una ampolla de vi a l'avió? O d'oli, dels teus? No no, hauria, no no hauria, no hauria de petar no, no. no. vale, perquè no. me'n vaig a Sevilla a passar el Nadal i pensat, porta una ampolla de Kiko com que embarquem una maleta es pot mm, sí. però clar, si he d'arribar a treure la maleta i vestir-me amb el traque de vi jo juraria que no, ja t'ho preguntaré però vale, vale. no hauria perquè tenen, o sigui, clar, aviam, sí, que, sí que tens més pressió quan estàs volant però bueno, no sé si és més o, o menys però és canvi de pressió és, canvi de pressió, és menys pressió sí, és menys pressió. sí. És menys pressió. No, de petar-se jo crec que no se't petarà. No, vale. jo t'ho confirmaré. Estupendo. Um, vale, llavors, el famós Prosecco i l'Ambrusco, aquests sí. de d'Itàlia, fan servir aquest mètode. És, és molt usual aquest mètode. Molt bé. I a més a més el cost de producció és inferior que l'altre. Ah, mira, que bé. Vull que ja els bé. Clar, suposo que per grans volums fan servir aquest mètode perquè claro. van per feina. Vale. llavors n'hi ha un altra que es diu el mètode transfer uh, mètode ah, transfer. transfer we transfer no paguen res eh? vale, fan... we transfer ens agrada perquè pots enviar gigas sí? we transfer em va costar a mi tindre el we transfer sí, és que ets Ups. de pagès Uu, ara ja està, ara ja el diuen i saps que, una... saps que pots descargar un enllaç com? hi ha dues maneres d'enviar el we transfer un mail Sí. O copiant un enllaç, que és molt més fàcil i molt més pràctic. Ah, sí? Jo sempre enviat mails, doncs. No m'ho diguis, Però... bueno, com ho fas? No ho entenc això del link, ara. T'ho ensenyo ara en un moment d'ell. Tu fiques WeTransfer i tu fiques aquí és enviar transferència per mail o aconseguir enlace de transferència. Oh, no em diguis. Tu penges al subir arxivo sí. i llavors utilitzar enlace. I et surt un enllaç que copies i tu l'enganxes on tu vols. En serio. No has de ficar la web si tu fiques... Ai, la web, el mail de la persona. Aquí has de ficar tu e-mail, l'e-mail... Només has de fer copiar-pegar-le l'enlace. Copiar-pegar-le l'enlace. Home, per favor. Aquí, tio. M'has de fer classes de... D'ordinador. D'informàtica, que es deia abans. Sí, però pues sí, pues mira. Jo no, jo no, jo que no soc sí. informàtic, jo he odiat sempre els ordinadors, però oh, clar, m'he hagut d'espavilar. És horrible. Bueno, sóc així amb els transfers bueno. i els... Vale el mètode transvers consisteix en fer una fermentació molt curta de dies vale? a dins l'ampolla llavors aquesta ampolla s'obre es filtra i es torna a embotellar vale? llavors es gasifica sí? sí. Què dius, per què hi ha embotellas dins l'ampolla tornes a obrir l'ampolla suposo la que són ambotellar? experiments maestros bueno, mm, sí, sí. hi ha països com fan així ja et diré els pares els països eh? Llavors, com es distingeixen? O sigui, el consumidor pot distingir com a, de quin mètode està fet aquell producte? Com? Número 1, perquè ho posa a l'etiqueta. <ríe> vale? Més fàcil. En fi, ja mètode tradicional, mètodes de gran bas. Ja t'ho dic jo, que és el més fàcil. Però crec que això va en funció de la D.O., eh? vull dir que potser ja la xampanya no posa el mètode tradicional, saps? No posa res. No, potser no. Però en el tap de suro, sí que acostuma a ser-hi, per el moment que caic, Sí, no sé què fas, vas-te sí. voltes per aquí. Ara. Um, tu sí que agafes el tap de suro, vale? a sota, és a dir, el cul que toca el vi, uh -huh. si tu tens una estrella de quatre puntes, oh. és que el mètode és tradicional. Oh, quin secret, vale? ens acaba de dir la Mariona. <ríe> no, és allò que gires el tap i dius, què és aquest símbol aquí? Però pues, si és una estrella de quatre puntes... Com és una estrella de quatre puntes? Mètode tradicional. És, una, és molt rara una estrella de quatre. Una de cinc, però sense una punta. Uau. són dues línies set, com però rombos no? sí. vale, vale, vale. Um, si és una circunferència el mètode és um, gran bas, el segon eh? i si és un triangle és el mètode de transfer ah, Mario, ens acabes d'obrir aquí un món dels taps Clar, dels secrets perquè un cop els mires i dius què és això que hi ha aquí ara pues el mètode en què està elaborat aquest vi. a veure, torna a repetir Estrella de quatre puntes, mètode tradicional, tradicional. Dues formes, que és el primer que he explicat. El segon, el mètode gran bas, és una uh -huh. circumferència. Perfecte. I el mètode transfer, un triangle. Doncs molt bé, ostres. Ens quedem amb aquesta informació. fixat Aquests Nadals, fixeu-vos amb les ampolles de vi si d'escomós. D'escomós, només. D'escomós, perquè el vi no, el no té vino, gas. Eh? No té gas. Els escumosos, uh -huh. o caves, o xampanys, o... Els ancestrals o no, això. eh? Ojo. Encestrals no. Quan ompliu una ampolla... Una ampolla no, obriu una ampolla d'escomós, cava o que sigui, mireu a sota el tap de suro. A veure què trobeu. Si és una rodona, una estrella de quatre puntes o un triangle. I així sabreu de quina manera s'ha estat ah, fet. Molt interessant. Llavors, et porto aquí uns quants països per saber més o menys um, els mets que utilitzen, perquè és bastant curiós. Vale, a França podem tenir dos tipus d'escomosos. Vale, que és el xampany, que és la zona de xampanya Que és el més famós de Quan val un xampany? Són molt cars els xampany Són molt cars, no? sí. Moet és xampany? Sí, però té molta fama, però no, no, val, res. no val res Ah, és que jo n'he vist a llocs molt pijos no I he pensat no, no. Quan una cosa és tan famosa Huele no mal vale, no. Vale, vale, vale. no, no Però, però, però el xampany el fas, el fas pagar el fan pagar Vale, vale Vale. i llavors els escumossos que es fan fora de la zona de la xampanya es diuen cremants fin ja està. Ja està. i acostumen a ser però en mètode tradicional a la xampanya, vale? o sigui estrella a quatre puntes vale. aquí a Espanya tu pots fer bueno, això de les D.O.s de la, sí, sí. del cava, jo també ho vaig explicar un dia però també s'acostuma a fer en mètode mètode tradicional vale? tant el cava, tan clàssic penedès tan corpinat en totes les dèves que hi puguin haver que facin escumosos. D'acord? Vale? D'acord. Vale. Llavors, a Itàlia, l'escumos es diu espumante. Oh! Espumante. Oh, Itàlia, m'encantaria. Alegre italiano. non troppo. Oh, ma non troppo. Alegre ma non troppo. <laughs> <Allegro laughs> espumante, vale? Llavors, tenen tres tipus d'escumos així més coneguts, que són el prosecco, uh -huh. vale? que es fa a la zona del veneto. Veneto. Veneto. Benetton, Va, eh? Benetton, Benetton. Benetton. Benetton és italià, no? Ah, sí, no, no ho sé. Diga, no? Que ho fan amb, amb el mètode Gran Bas, el segon mètode. Gran Bas. Llavors hi ha Francia Corta. Fra... Com? Francia Corta. Que és Francia Corta? Sí, Francia Corta. Però a, mita... sí. però a Itàlia. Però és però que Itàlia. Deixeu de liar-nos, me caso amb la punyeta. <laughs> I el mètode és tradicional, com el primer. I llavors hi ha l'Ambrusco. Uh -huh. Aha. Vale, que és a la regió també, de Mona, de Mòdena i a la regió demilia romanya Que sabem el mètode um, a a Granvas també, Granvas. Vale. Llavors, a Alemanya també fan escumusos. Oi, pa, Alemanya. I les escumusos es diu sket. Esa k e t, sket. Sket. Molt bé. Sí, es, és una mica skuet. Skuet. <laughs> el nom jo dic que no he provat mai capes com a Alemany no sé com serà. el mètode és el Gran Bas, el Charmant aquest demanen un per Amazon, segur que et porten ja, segur, però, però em portaran per un malo no? per provar-lo jo no sé les games que hi allà, m'hauria estudiar bé bueno, sí, sí, sí. saps, m'hauria d'estudiar i llavors els anglesos um, li diuen sparkling wine Pff, Pff, una cosa de sí, tio sparkling Esquets, wine pulmante, saps, no, sparkling wine Sparkling wine és el més senzill, perquè els anglesos són senzills, tio. Són senzills. O sigui, és tot... Però són pràctics, també, perquè... Pràctics, per sí, sí, sí, senzill, és que els noms que Pim, fiquen... Pam. I, a més, sona guai. Ja, ja, Sparkling wine. wine. <ríe> I és una puta merda, és com vino com burbujas, jo que sé què vol dir, Ai, sí, sí, exactament, pal. no? Però, hòstia, és com els noms, tio, com els noms... En, fin. en fi. Pues molt bé, Mariona. I res, amb aquestes festes, que veureu? Gaudiu molt d'aquestes festes, molt bon Nadal a tothom. Mariona, quins plans tens per Nadal? Uns plans, podar. a casa amb la punyeta, deixa de podar ja. Hauré de podar, mira, el 24 al ah, no, matí, el 25 al matí, el 26 al matí. Què ah, podo jo, el 25 al matí. Ah, m'agrada? Ah, sí? Sí. Ah, potser vindré a fer una visita. Ah, va. Anem al cotxe, bé? El 25 al matí, bueno, jo estic tornant de Sevilla, aquell dia, però arribo... Els plans són més interessants que els meus, Mateu Sí, fas? jo me'n vaig a la Corunya a fer un vol Tu, home, ja d'aquests que vas venir un dia a ajudar-los, oh, oh. dos dies oh, oh, Mariona, oh. que va venir fer de stage manager es, un... penso que és a un a un volaco que havia d'estar, vam estar 12 hores i com que començàvem a les 3 de la tarda va dir, ah, bueno, pel matí n'iré a treballar <ríe> pues ja no ho tornarà a fer em penso <ríe> ah, <no. ríe> perquè l'endemà no s'aguantava, vamos Buah, una panxa inclosa, tio ni ja no, no, no sé És ja no, però jo no aguanten ja no ni no, aguanto, no, fan, és no la és impossible, impossible, és massa tu té, massa -té. I més si ens pagesa i stage manager que futs un far de caminar. Home, 14 km ben fet, tio. 14 km? Amunes paides 100 metres, quadrats. Ah. Ma, un aval, un aval. No, no, vollem, vollem. Oh. Pues això vaig che la Coruña, després vaig a Sevilla a passar A Sevilla, de, tí, no, Molt bé. I llavors torno aquí a fer 25, 26, el dia 31 anem a Casserres amb uns amics. Molt bé. Uh, el dia 1 sempre hi ha coses, sempre hi ha ja, Sempre hi ha coses. I tu, podar. Jo podar, sí. Però bueno, no suposo que faràs algun, que... algun àpat, no? Nadalem. Home, sí. Però, però com que mai, sempre vaig a Salto de Matà, mai planifico res, perquè soc així d'estupenda. Doncs pues molt ben fet. On vas per Nadal, el dia 25? On el passes? A Cap I amb el Joan o sense el Joan? escolta'm, per Nadal, que Déu vella al seu corral. mira, això fins que et xaval perquè ara ja amb la mare ja anem a tot arregle ah, sí, al, al principi la Mar feia el mateix raonament que tu Clar. però això s'ha acabat ja, si vols tenir un fill, una hipoteca i, i, i el carret de la piscina s'ha d'anar a dinar per Nadal junts, més igual, on vulguis però mira, jo li vaig dir, mira, jo, si mai tenim un fill i m'aniré amb el meu fill a corral i tu ja sí, te'n vas home, on vulguis no ho crec, no m'ho crec que ets cruel i dolenta. Cruel, pobre. En fi, doncs bueno, que passis molt bones festes. Igualment, Mateo. I ens veiem passat, passat, passat, bueno, passat festes, passat festes després de Nadal. aquí no para això el podcast. No. Doncs anem veient, que teniu... Hi ha dies sueltos d'aquests tontos, 27, 28, són dies tontos. Tons dies tontos. Doncs va, ens veiem per aquí, fem cosetes. I anem a fer un quinto, que és molt divertit. Ah, això. Vinga, va. Adeu, adeu. Adeu.